А добрий юнак, о добрий. Один хіба Кирило Тур йому в юнацтві рівня. Тим я нікого й не люблю так, як себе та його. Сомко почав саджати гостей своїх за довгий стіл. Шрам і Череваня посадив на покуті, сам сів на хазяйському місці, кінець стола, а череваних у посадив на ослоні. Запорожець примостився на задньому кінці стола зі своїм побратимом. Шрамовому Петреві прийшлось сидіти поруч із Лесою, хоч він би тепер рад був од нею горами і морями. Що там не вигадував той запорожець, як там не потішались гості із тих вигадок, він сидів за столом, наче в гаю. «Ну скажи мені, пане отамане», – питає сумков Кирила Тура, – «яким вітром занесла тебе в Київ?» «Самим святим, пане Ясневельможний», – відповідав Запорожець, – «проводжаєм прощальника до Межигорського Спаса». «Чого ж се ви-то отбились от свого товариства?» «Потривай, пане Гетьману, розкажу все по ряду. Дай перше промочуть гортань. Тільки в нас такі нікчемні кубки, що ні в що й гаразд і налити. Святе діло наші січові коряки». «У нашому коряці утопиш іншого мізерною ляшка». «Правда, брате, їй-богу, правда!» – озвав з черевань. «Я давно кажу, що тільки всі чії вміють жити по-людськи. Їй-богу, брате, коли б у мене не жінка та не дочка, то кинув би усяку суету миску, та й пішов би до вас на Запорожжя». Гм. каже Кирило Ту, розвернувши його тушу. Небагато таких потовпилось би в курені. Усі засміялись, а черевань наперед усіх. Веселий і негнівливий був собі пан. «Я з душі люблю цього пройди світа», – каже гетьман Шрамові стиха. «Часом він закине дуже вже круто, да враг його знає якось так щиро засміється, що ні за що на його не розсердився». «Погано тільки», – каже Шрам що сі братчики, сміючись чоловіка куплять, сміючись і продадуть. Що правда, то правда, батьку. По їх січовому розуму нічого на світі не стоїть ні радості, ні печалі. Філософи, вражі діти, дивляться на божий мир із бочки, тільки не з порожньої, як той діоген, а по шию горілій. Так вам хочеться знати, чого я отбився від от товариства, каже Кирило Тур, спорожнивши кубок. Ось чого? Може ви чували коли-небудь про побратимство, да вже не чувати. Це наш січовий звичай. Як не одрізняй себе від миру, а все чоловікові хочеться до когось прихилитись. Нема рідного брата, так шукає названого. От і побратаються, да й живуть до віку в купі, як риба з водою.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 Що скоро чоловік зробить добре діло, то сатана не за хлібом його згадуючи і підсуне іскушення. Далі дивлюсь, аж стоїть краля така, що тільки м, -м, -м та й годі. О, невже такий жіночий рід спокусив хоч раз запорожця? Ой-ой-ой, пане Гетьмане, та ще й як? І не диво, бо Адам був чоловік не нашого брата, та й той спіткнувся на Єву. «Звідки ж взялась та краля?» «Спитай її сам звідки. Я такої пишної панни не зумію її зайняти». І поглянув на Лесю. тю чу дурню!» Каже, засміявшись Самко. «Се моя молода!» «Та мені не те горе, що вона твоя молода!» Каже, здихнувши запорожець. «А те, що зовсім мене причарувала!» Усі зареготали, почувши таке диво. «Браво!» – каже Сомко. «Ведмідь попався у тексти. Що ж тепер буде? А що ж?» Ведмідь піде до свого берлога і тенети за собою потягне. «Як?» «Оце це ж би то».